Szerelemről és törvényről. Szólt hozzá Isten. Mondta, hogy abba kell hagynunk. Stanley a szerzőhöz egy 2014-es rendezvény paneljén. A világ legbarátságosabb pere. Stanley abban reménykedett, hogy így lehet majd jellemezni a Marvel-lel folytatott jogi csatározását a szerződésben ígért filmes és tévés profit részesedések megszerzéséért. És valóban, 2003-ban, amikor a még folyamatban volt, az akkor 80 éves Lee tovább dolgozott a Marvelnek, írta a Spider-Man képregénycsíkot és kameózott a Marvel filmjeiben és tévésorozataiban. Valamint természetesen folytatta a POW-s egyéb projektjeit. 2005 elején a bíróság Lee-javára döntött, majd a Pert 2005 áprilisában lezárták. Az általános vélekedés szerint Lee egyszerű 10 millió dolláros kifizetést kapott az összes akkori és jövőbeli filmes és tévés profit után, az egymilliós éves díja és a szindikátusi képregényért járó 125 ezeres éves fizetése mellé. Noha 10 millió dollár nem éppen a própénz, a Marvel azóta elért óriási sikerei tükrében Lee alig ha járt jól. De legalább megoldódott a régi konfliktus. Nem ez volt azonban Lee utolsó pere. Ellenkezőleg, élete utolsó évtizede, mintha a kameók, a rendezvényes megjelenések és a tanúskodások szürreális forgataga lett volna. Két évvel korábban, 2003-ban egyébként a márvel egy másik, 1999 óta húzódó peres ügyben is megegyezett, amelyet egy új jogi lehetőség megragadásával Joe Simon indított amerika kapitány jogaiért. Ahogy 2005-ben Lee esetében, ez az egyesség sem kapott nagy nyilvánosságot, részleteit pedig titokban tartották, bár elvileg mindkét félnek elégedettségére szolgált. Simon utalt rá, hogy körbi örökösei is részét képezték az egyességnek, bárhogy mi módon, azt nem tudni. A The New York Times azt írta egy 2003. szeptember 30-ai cikkben, hogy a megállapodás lehetővé teszi a Marvelnek, hogy Amerika kapitányt filmek, videójátékok és vidámparkok sztárjaként szerepeltesse. A pénz mellett Lee számára az volt az elvégzett munka jutalma, mert bármennyire élvezte is a munkáját, attól még munka volt, hogy hazatérhetett a feleségéhez. Ahogy régi vezető asszisztense írta, nem sokkal Lee halála után, Stem mindig is odaadó férj volt, aki legalább naponta egyszer, ha nem többször felhívta a feleségét a munkából. Bármilyen fontos találkozón ült is, mindig be kellett kapcsolnom hozzá a feleségét, ha kereste őt. Minden évfordulójukra és Valentinnapra szívből jövő szerelmes verseket írt joanne Amellett, hogy munkamániásként minden nap hosszú órákat töltött az írógépe vagy a számítógépe előtt, mindig várta, hogy hazamehessen. Otthon aztán leült a feleségével és elmesélte neki a napját, akár emlékezetes volt, akár érdektelen. Ahogy idősödött, úgy tűnt a szerettei legalább olyan fontossá váltak számára, mint a munkája, hanem fontosabbá. 2002-es önilletrajza az Excelsior meglehetősen rövid olvasmány, leginkább arról beszél benne, ami szerinte érdekelhette a rajongókat. A nagyjából 40 ezer szavas könyv jó 25%-át George Meyer átkötő szövege teszi ki, amely révén Lee szabadon csaponkhatott élettörténete részletei között. A Friends are Forever, a barátok örökre szólnak című fejezet nagy részében Lee és Meyer arról beszélget, milyen remek barátai vannak Stennek és Joennek. Néhány név, Bob, Batman, Kéné és Ken Boldé, ismerős a képregények történetében jártas rajongók számára, a legtöbb azonban olyan embereké, akiknek semmi közik a szórakoztatóiparhoz vagy a kiadáshoz, és főleg nem hírességek. Lee mégis úgy döntött, hogy fontos kitérnie rájuk, nem csak egy említés vagy könyvégi köszönetnyilvánítás formájában, ahogy a legtöbb szerző teszi, hanem hosszú bekezdésekben is, amelyek tényleg azért születtek, hogy jó essenek a barátainak. A könyvben természetesen bőven jutott hely a családjának is, többek közt a feleségének, a lányának, a testvérének és az unokatestvérének. testvérének. Stuartnak a vilivonka és a csokigyár, vilivonka, Willy Wonka and the rendezőjének. Az egyik megemlített barát Edith Fink volt, akiről az állt 2017. március 12-i nekrológiában a The New York Times-ban, hogy 50 éven át Joan és Stanley voltak a legjobb barátai. Utóbbi Editet használta inspirációként a Fantasztikus Négyes Szúri csárcához. Ez bizony újdonság lehetett a Fantasztikus Négyes rajongóinak, már akik olvasták egyáltalán a nekrológot. Ha beírjuk a Google keresőjébe a fejezetben felbukkanó neveket, arra jutunk, hogy Lee közeli barátainak nagy része még az Excelzior megjelenése előtti években elhúnyt. A civil barátok mellett, akikhez annyira közelérezte magát, hogy még egy képregényrajongókra szabott önéletrajzban is emléket állítson nekik, Lee megérte legtöbb munkatársa halálát is, akikkel a legnépszerűbb képregényeit készítette, és akik közül sokat ő faragott hírességé. Néhány példa. Joe Manley tragikusan fiatalon 32 évesen hunyt el 1958-ban. Bill Everett 55 évesen hunyt el 1973-ban. Szóbrocki 61, Carl Burgos pedig 67 évesen halt meg 1984-ben. A szerkesztőség oszlopos tagjai, a 63 éves Mori Kuramoto és az 59 éves Danny Crespi is 1985-ben távozott el. Frank Jackoya 1988-ban 63 éves korában hunyt el. Vince Coletta 1991-ben 67 évesen. Harvey Kurtzman 68 éves korában 1993-ban halt meg. Jack Kirby 76 éves volt, amikor 1994-ben elhunyt. Don Heck egy évvel később 66 éves korában követte. Bob Kane 1998-ban 83 évesen vesztette életét. Jill Kane lángja 2000-ben ki, 73 éves korában. Dende Kárlói 2001-ben, 82 éves korában. A 74 éves John Bussema 2002-ben távozott. Will Eisner, szintén a David Clinton egykori diákja, 2005-ben 87 évesen hunyt el. Amikor idősebbé vált, Lee hajlamos volt nyilvános rendezvényeken, fiatalabbakkal körülvenni magát, mert nem akart puszta nosztalgia figurává válni. Most, a 80-as éveibe lépve, ez a lehetőség kezdett elillanni. A kevés megmaradt időskorú nem tudott vagy akart rendszeresen rendezvényekre utazni. Közben a Stanley média maradványainak tulajdonosai, akár a menész vagy a fear zombiai időnként feltámadtak halottaikból, hogy mindenkit, köztük lít is bepereljenek maguk körül különböző karaktereik jogaiért, amelyeket a Marvel birtokolt, vagy amelyeket Lee az eszelem évei alatt talált ki. A perek elvi alapját azt szolgáltatta, hogy a Marvel csődje idején volt egy kis időszak, amikor a Marvel karaktereinek tulajdonjoga akár líhez is kerülhetett volna, amennyiben jogi eljárásokat indított és nyert volna az ügy érdekében, de egyikre sem került sor. És hogy ez időszak alatt Lee lényegében a stellí médiára iratta át a karakterek jogait. Ebből kiindulva az SZLM maradványainak tulajdonosai jogot formálhattak a Marvel és a Disney karaktereire. Egy ponton még a nagynevű ügyvéd Martin Garbus, aki többek között Lenny Bruce, Nelson Mandela és Daniel Ellsberg képviseletével vált híressé, is beszállt a jogi bonyodalmakba az eszelem oldalán, de alig egy év után elengedte az ügyet, ügyfelei kibékíthetetlen ellentéteire panaszkodva. E könyv befejezéséig a Stelli média számos pereinek egyikét sem tudta sikerre vinni. Kreatív téren a 2000-es évek továbbra is sűrűnek bizonyultak Lee számára a POW-val és egyéb projektjeivel, valamint különböző rendezvényekkel és szervezett autógramoztásokkal. Michael Kelly emlékei szerint Lee mindig szerette, hazajlik zajlik körülötte az élet. Szerette, ha van mit csinálnia. Nagyon belevetette magát a projektjeibe, mindig azt mondta, és szerintem komolyan is gondolta, hogy ha olyasmit csinál, amit szeret, arra nem tekint munkaként. Szeretett új karakterekkel és ötletekkel előállni, amelyből pénzt csinálhat. Ez stimulálta, ez vitte előre, ez tette boldoggá. Abraham Reisman újságíró pedig a következő megfigyelést tette. Van valami nagyon fontos, amit tudniuk kell Línek ezekről a dolgairól. A POW projektekről. Lee nem egy birtokától távol élő földesúr. Mindig komoly szerepet vállal a nevét viselő projektekben, részben azért, mert... Nincs ínyire, hogy kizárólag a showman szerepét játsza, megkérdőjelezhetetlen alkotóként akarja látni a nevét a projektjein, mert ez a státusz a Ditko és körbi révén, az utóbbi évtizedekben megkérdőjeleződött. Tehát hiába viseli magán Lee nevét olyan sok termék, hogy azt is hihetnénk, bárkinek megengedi, hogy a megfelelő árért cserébe bármilyen vacakra rányomja a Stanley pecsétet, ez nagyon távol áll az igazságtól. Stelli csupán néhány projektje ezekből az évekből. Who wants to be a superhero? A Sify Channel reality sorozata, amelyben a versenyzők egy szuperhős bizonyos verziójaként prezentálták magukat, és Lee el, hogy melyikük csinálta a legjobban. Stanley's Lee's Kamikaze Convention, későbbi nevén Stanley's L.A. Comic Con. Stanley's World of Heroes, egy YouTube csatorna a szuperhős szubkultúráról. Stanley's Superhumans. A History Channel sorozata, amelyben különleges képességekkel rendelkező emberek után járták a világot. Fénysebességen Stanley's Lightspeed A Siffy -Fi Channel filmje Stanley's Mozaik Közvetlenül DVD forgalmazásra szánt film egy fiatal nőről, aki rejtélyes képességekre tesz szert. Stanley márkás képregények a Boom Studios-tól Az ismert képregényíró Mark Wade szerkesztésében Stanley's Kids Universe Stanley Gyerek Univerzuma Könyvsorozat az 1821 médiától Romeo and Juliet The War Romeo és Julia a háború Shakespeare drámájának szifi képregény verziója és potenciálisan a Lionsgate belőle készülő filmje Stanley's How To könyvsorozat útmutató a képregény alkotás különböző aspektusaihoz a Dynamite Entertainment közreműködésével a Watson Guptill kiadótól Stelly márkás ruházat, ékszerek és, igen, kölnik. Stelly's Ultimo, Stelli Altimo, a vízmédia manga sorozata. Stelly's Mighty Seven, Stelli hatalmas hetes, képregény az Archie Szuperhősök a National Hockey League csapatainak. Ez mind csupán egy részét teszi ki Lee bejelentett projektjeinek. Némelyik megvalósult, mások nem jutottak tovább egy sajtóközleménynél. A megvalósultak közül jó pár tisztességes siker aratott, de egyikből sem lett semmiféle szenzáció. Minden esetre a projektek puszta mennyisége alapján is világos, hogy nem volt hiány emberekből és vállalatokból, amelyek Stel Lee-vel akartak dolgozni. 2008. november 17-én Lee megkapta a National Medal of the Arts, Művészetek Nemzeti Érdemérme, díjat George W. Bush elnöktől, akivel lazán poénkodott az átadási ünnepségen. 2009-ben pedig, amikor Barack Obama elnök felbukkant a csodálatos pókember egyik számában, Lee így nyilatkozott Michael Kevnének, a The Washington Post riporterének. Nemrég olvastam, hogy a megválasztott elnök nagy rajongója volt pókembernek és konennek, Talán még mindig olvassa őket, legalábbis remélem. Amikor ezt megtudtam, aláírtam egy pókember posztert és elküldtem neki. Szintén 2009-ben, mintha csak Lee régi célját akarta volna megvalósítani, mi szerint a Marvel legyen a következő Disney, a Walt Disney Company 4 milliárd dollárért megvette a Marvel Entertainmentet. Ugyanebben az évben a Disney 10%-os részesedést vásárolt a POW-ban is. És szintén 2009-ben Jack Kirby örökösei Mark Tomeroff ügyvéden keresztül pert indítottak a Disney és más a Marvel filmjeihez kötődő cégek ellen Kirby Marveles karaktereinek tulajdonjogaért. Az iparág sok érintettjét beidézték tanúskodni, így lee is. Lee 2010 májusi tanúskodásának nagy részét elzárták a nyilvánosság elől, de néhány részletét közzétették. Amennyire ezekből a részletekből megállapítható, többé kevésbé a karakterek megalkotásának történetét mesélte el annak megfelelően, ahogy azt 1974-es könyvében az Origins of Marvel Comics-ban is megírta. Noha vallomásában Lee komoly dicséretekkel illette Körbit, önmagát jelölte meg a Marvelt márvelvé formáló ötletek forrásaként, körbit pedig csupán eme ötletek tehetséges tolmácsolójának állította be, nem társalkotónak. A fantasztikus négyes kitalálásáról például ezt mondta. Az 1960-as években a karakterekre vonatkozó ötletek tőlem származtak, mert ez az én felelősségem volt. A Fantasztikus négyes esetében mindent megtettem, amit tudtam, hogy ezeket a szuper erejű figurákat valahogy realisztikusá és emberivé tegyem, hogy úgy viselkedjenek, ahogy hétköznapi emberek viselkednének, ha szuperképességeik lennének. Írtam erről egy nagyon rövid szinopsist, és természetesen Jacket, Kirby, felhívtam, mert ő volt a legjobb rajzolónk, és megkérdeztem, érdekli -e a képregény. Úgy tűnt, tetszik neki az ötlet, fogta a szinopszist, megrajzolta a sztorit, hozzátette a maga zseniális vonásait, mondhatjuk, hogy ez volt a márvel sikerének kezdete. Tor megteremtéséről így vallott. Itt valami mást és nagyobbat akartam, mint bármi, amit addig csináltunk, és gondoltam, mi lehetne nagyobb egy istennél. Gondoltam, a norvég istenek megfelelnének a célra, Tetszett tor és Asgard neve, meg a Ragnarök, az istenek alkonya, meg ezek. Jack még nálam is jobban vonzódott a témához, úgyhogy amikor szóltam neki, teljesen felvillanyozódott. Összeültünk, és ugyanúgy kitaláltuk Tort, ahogy az összes többi karaktert. Lee okoztak némi csalódottságot a képregényes közösségekben. Márk Evenyé például úgy érezte, lee kötelessége lett volna legalább azt a múltbeli álláspontját megismételnie, amely szerint Kirby nélkülözhetetlen volt a karakterek létrehozásában. Evenyé így beszélt erről. Toberov, Kereszt kérdéseket tett fel neki azokra az alkalmakra vonatkozóan, amikor társalkotóként hivatkozott Jackre, például a gyűjteményes kötetek előszavában. Lee pedig azt felelte, ezeket azzal a tudattal írtam, hogy Jack olvasni fogja őket. Próbáltam úgy beállítani a dolgot, mintha ő meg én mindent együtt csináltunk volna, hogy jobban érezze magát. Körbié 2011-ben elveszítették a Pert New York keleti körzetének szövetségi bíróságán, majd elveszítették a fellebbezést is 2013-ban. A fellebb viteli bíróság valószínűleg akkor sem ítélt volna körbiék javára, ha Lee, akit a Marvel mellett hívtak be tanúskodni, nagyvonalúbban beszél körbirről a vallomásában, amelynek célja az volt, hogy nyilvánvalóvá tegye Lee a Marvel alkalmazottjaként állt elő a karakterekkel. Ahogy Colin McMahon bíró 2011-es döntése megmutatta, az ügy nem a tisztességes elbánásról szólt, hanem arról, hogy körbi bérmunkásként dolgozott-e a képregényeken, a bíróság pedig meggyőződött róla, hogy igen. Körbíék egészen a legfelsőbb bíróságig akartak fellebbezni, amely éppen fontolgatta az ügy megtárgyalását, amikor 2014. szeptember 26-án a Disney Marvel úgy döntött, kívül megállapodik körbiékkel egy nyilvánosan meg nem nevezett összegben. A jelek szerint annak megakadályozása, hogy egy esetleges legfelsőbb bírósági döntés belezavarjon az érvényben lévő szerzői jogi törvényekbe, volt annyira fontos a Disneynek, hogy kifizessen egy számára viszonylag alacsony összeget. A becslések 40-től 100 millió dollárig terjedtek. Fontos még, hogy a megállapodás részeként körbit hivatalosan fel kellett tüntetni társalkotóként Li és bizonyos esetekben Lieber mellett a részben általa alkotott karaktereknél. A Disney 4 milliárd dollárért vette meg a Marvelt, és mivel 2014-re a Marvel filmek sok-sok milliárdot termeltek, az összeg visszatekintve még alacsonynak is tűnik. Egy veszélyes jogi helyzet és káros közönség visszhang elhárítása érdekében a Disney számára még 100 millió dollár sem lehetett nagy ár, ellenben Kirby örököseinek, mint minden halandónak szép summát jelenthetett. A megállapodáshoz vezető úton azonban még történtek jelentős események Stanley életében. 2011. január 4-én csillagot kapott a Hollywood Walk of Fame-en, Hollywoodi hírességek sétánya. Az ünnepségen felszólalt többek között Todd McFarlane is, aki mindig jó kapcsolatban maradt Leevel még azokban a napokban is, amikor az Image több alapítójával együtt a Marvel-t becsmérelte. 2012. májusában Arthur Lieberman elhunyt tüdőrákban. Lee vele nem csupán egy barátot és üzlettársat veszített, hanem annak a csapatának egy kulcs is, amely megvédte őt az üzleti élet kellemetlenségeitől. Lieberman agresszív ügyvéd volt, aki bármikor készen állt, hogy hadba szálljon Lee érdekeltségeinek védelmében. Lee mindig tudta, hogy benne megbízhat. 2012. szeptemberében sikeresen beültettek líbe egy pészmékert, aminek köszönhetően aktívabban élhetett és többet dolgozhatott. Az ő esetében ez azt jelentette, hogy rendszeresen megjelent a POW irodájában, és évente nagyjából egy tucatnyi képregényes rendezvényen, valamint számos helyi műsorban és egyéb Los Angeles környéki szórakoztatóipari eseményen bukkant fel. Az említett képregényes rendezvények közül sokat a Wizard World szervezett, amely az 1990-es évek népszerű rajongói magazinjából a Wizardból nőtte ki magát. A Wizard dévi nagyjából 15 rendezvényt hozott össze az Egyesült Államok minden szegletében, és Lee sokuknak rendszeres vendége volt. Jelen sorok írója akkoriban programkonzultánsként dolgozott a Wizard world és 2014-től 16-ig Lee nagy nyilvánosságú paneljeinek állandó moderátoraként tevékenykedett. Nem akármilyen élmény volt látni a Lee és a több ezer fős közönség közti harmóniát. Ezek a rajongók többnyire nem is tudtak a Lee körülvevő vitásügyekről, vagy csak nem érdekelte őket hogy a Marvelnek csupán részmunkaidős munkatársa volt, szintén nem számított nekik. A kérdéseik és az anekdotáira, beszólásaira adott reakciók alapján, mintha azt hitték volna, hogy egy időkapun át érkezett volna hozzájuk a Marvel 1965-ös irodájából, vagy az egyik kameóját tartalmazó film vásznáról. Ahogy Michael Kelly mondta, Stent nem zavarta, hogy a rajongók főleg a Marvel korai éveiről akartak hallani, és olyan jól begyakorolta már az 1960-as években írt képregényekkel kapcsolatos válaszokat, hogy könnyen ment neki a dolog. Az egyik kedvenc sora így hangzott, olyan sokszor meséltem el ezt a sztorit, hogy akár még igaz is lehet. Őszintén büszke volt mindarra, amit a Marvel abban az évtizedben az ő irányítása alatt elért. Csak akkor vált frusztráltá, amikor épp tényleg hírverést akart csapni a POW projektjeinek, azokról viszont senki sem akart beszélni, mert kizárólag a Marvel-nél végzett munkája érdekelte az embereket. De Sten általában megtalálta a módját, hogy az új dolgait is érdekesen és spontán módon reklámozza. Az egyik legemlékezetesebb lee közös panelemre a vizárt 2014-es rendezvényen került sor a kaliforniai Szakramentóban, ahol Lee egy teljes napot késett egy influenzaoltásra adott nem kívánatos reakció miatt. A március 9-i panel előtt a vizárd elnöke bejelentette, hogy legyengült állapota miatt Lee csak egy 20 perces interjút ad a szokásos 40 perces helyett, és mielőtt felhívták a színpadra, valóban nehézkesen mozgott. De amikor már mindketten a színpadon álltunk, láthatóan új erőre kapott a tömeg Miután megválaszolta néhány kérdésemet, a közönség kérdései következtek. Amikor letelt a beígért húsz perc, szóltam neki, és megkérdeztem, akar-e még mondani valamit a közönségnek, mielőtt befejezzük a lerövidített panelt. Így válaszolt. Szólt hozzád Isten? Mondta, hogy abba kell hagynunk? Prímán érzem magam, folytassuk! A színfalak mögött elszabadult a pokol, ahogy Li emberei és a vizárt személyzete igyekeztek kitalálni, miképp reagáljanak a szituációra, és hogyan közöjék velem, hogy mit kell tennem. Végül ráhúztunk a panelre további tíz percet, és Lee még akkor is csak vonakodva hagyta ott a színpadot. Az idő és a halál pedig tette tovább a dolgát. Lee közeli barátja és munkatársa Jim Mooney 2008-ban hunyt el 88 évesen. 2011-ben a 84 éves Gene Colen, a 89 éves Jerry Robinson és a 98 éves Joe Simon, aki annak idején felvette a time mind eltávozott az örök mezőkre. 2014-ben Dick Ayers hunyt el 90 évesen, Stan Goldberg pedig 82 évesen. Stanley azonban nem állt le. Az orvosok... Hiába adták ukázba neki, hogy ne repüljön egyszerre két óránál többet, rendszeresen átrepült az országon, sőt, ide-oda röpködött az egész világban. 2014. február 2-án két képregényes rendezvény között, az egyikre az Oregoni Portlandben, a másikra New Orleansban került sor, a 91 éves Lee, aki sosem mutatott különösebb érdeklődést a foci iránt, felbukkant Todd McFarlane képregényes szupersztárral a New Jersey Super Bowl kupán. McFarlane a játékcége által gyártott foci témájú figurákat ment aláírni, és Lee, ő a Doritos Super Bowl promóciójának részeként jelent meg, hogy egy reklámkészítő versenyen bíráskodjon. Emellett arra is szakított időt, hogy pózoljon egy Paul McCartney-val közös fotón. Ez bárkinek kimerítő utazási rend lenne, hát még egy 90-es éveiben járó férfinak. Közös New Orleans-i panelunkon, amelyre alig egy héttel a Super Bowl után került sor, mégis épp energikusnak tűnt, mint mindig. A beszélgetésünk során mesélt a Super Bowl féle promócióról is. Stelly! Nos, van ez a kis vállalat, a Doritos, és a cég a Super Bowl egyik szponzora, szóval van egy nagy vetélkedője, az emberek a világ minden részéről jelentkezhetnek rá, és meg kell csinálniuk a saját 30 másodperces Doritos reklámjukat, vagy talán 60 másodperceset, már nem emlékszem. Az öt győztes reklámot elküldik a Super és abból az ötből kettőt be is mutatnak a Super Abból a kettőből pedig az egyiket kinevezik győztesnek, és a reklámkészítője kap egy millió dollárt, meg lehetőséget egy igazi film elkészítésére. Úgyhogy több százezer nevezést kaptak, amelyekből kiszűrték a pár tucat legjobbat, és nekem ezeket kellett megnéznem, mert felkértek az egyik bírának. Nyilvánvalóan, mert szenzációs ízlésem van, és rengeteget tudok a chipsekről. Elmentem a Superbóra és találkoztam az öt versenyműkészítőjével, és azzal, aki a győztes darabot csinálta, és így tovább. És valószínűleg ez a legunalmasabb sztori, amit valaha elmeséltem. És miért is kérdeztél engem erről? Denny Fingerose Azért, mert a Super van szó. A Super Bowl nem olyas valami, amivel kapcsolatban emlegetni szokták a nevedet. Stanley, az én nevemet mindennel kapcsolatban emlegetik. Bármilyen valószerűtlennek tűnjék is, az évek során számtalanszor bebizonyosodott, hogy Lee és Megferlén igazi jó barátok voltak. Az ember azt hinné, hogy Megferlén az örök lázadó és Lee, az örök alkalmazott, ráadásul annak a cégnek az élő megtestesítője, amelynek Megferlén soha többé nem szándékozott dolgozni, semmiképpen nem lehetnek barátok, hogyha valaki, hát sírik tartó haragot táplál Jack Kirby és Steve Ditko nevében. Mégsem így volt. Talán Megferlén jó indulata Lee iránt azon a gyerekkori élményen alapul, amikor ismeretlen 16 évesként odalépett Leehez egy képregényes rendezvényen. Megfelén így idézte fel a történteket. Egy hotelben szálltam meg, amelyben egy képregényes rendezvény tartottak. Lee is ott volt, és hagyta, hogy egész nap mellette üljek, és kérdéseket tegyek fel neki, mert éppen azt fontolgattam, hogy megpróbálok betörni a képregényiparba. 16 éves voltam, akkor kezdtem képregényeket gyűjteni. Hagyta, hogy egész nap ott üljek vele. Az a nap megváltoztatta az életemet. Ő persze később nem emlékezett erre, de bennem maradandó nyomot hagyott. Ahogy telt az idő, hirtelen még a legrendíthetetlenebb márvel gyűlölők is alig várták, hogy nyilvánosan mutatkozhassanak lével. Talán csak azon egyszerű oknál fogva, hogy tudták, nem fog örökké élni, ahogy ők sem. Akárhogy is Frank Miller például, aki 1986-ban még oly hevesen szidalmazta a márvelt a körbivel való bánásmódja miatt, 2016 februárjában Bob Kénről ről beszélgetett lee a Barnes Noble Los Angeles-i rendezvényén, majd 2017 áprilisában együtt szerepelt vele a chicagói C2A2 képregényes Expo egyik kellemesen csípkelődős hangvételű paneljén. 2017. májusában a POW entertainment felvásárolta a kínai Kemzing International Holding, majd a Kemzing USA alelnökét, Shane Daffit nevezték ki vezérigazgatóvá, Gil Champion maradt az elnök, Lee pedig a kreatív vezető. A cég elsődleges termékét továbbra is Lee neve és híresség státusza jelentette. Lee a 90-es éveiben eszement tempót diktált a rendezvényes fellépésein, mintha versenyt csinált volna abból, hogy a lehető leggyorsabban letudja őket, mert így is volt. Megérkezett, aludt egy kicsit, másnap beszélt pár panelen, aztán már repült is haza. Bármennyire szerette is a rendezvényeket és az elismerést, nem is beszélve a fellépésekért járó pénzről, a nagy gazdasági világválság gyermekében sosem múlt a félelem, hogy mindene egy pillanat alatt köddé válhat. Mindig igyekezett mielőbb hazaérni. A feleségével akart lenni, főleg most, hogy Joan egészsége hanyatlásnak indult. Michael Kelly szavaival bő egy év betelt, mire elveszítette a feleségét. Joan 2016-ban esett tájdnak szóval sokáig nyomta lívállát a betegség terhe. Tudtam abból, ahogy egymásra reagáltak, hogy Joan volt a szemefénye. Mindketten remek humorérzékkel büszkélkedhettek, és a beszélgetéseik során mindig sokat nevettek. Joan Lee 2017. július 6-án hunyt el a stroke-kal járó komplikációkban, 95 évesen. Ő és Stan több mint 69 évig voltak házasok. Szűk két héttel később július 15-én Robert Iger, a Disney elnöke, beválasztotta Lee-t és Körbit a Disney legendák közé, a Disney D23 Expo-n, a D a disney jelöli, a 23 pedig 1923-at, az évet, amikor Walt Disney megalapította a vállalatot. Az Anaheim Convention Centerben. Mindkét díjat a két kitüntetett karrierjének rövid videós felidézése előzte meg. Először körbi díját adták át a fiának nélnek, aki a köszönőbeszéde előtt részvétet nyilvánított Lee-nek Joan elvesztéséért. Lee a saját díja átvételekor könnyekkel küszködve meg-megtörő hangon szólalt meg, Fantasztikus volt látni Jack Kirby kitüntetését. Bőségesen kiérdemelte. Ezután továbbra is mélyen érzelmes hangon beszélt gyerekkori önmagáról. Egy nap egy könyvesboltban megláttam egy drága könyvet. The Art of Walt Disney, Walt Disney művészete címmel. Nem volt rá pénzem, ami teljesen megőrített, mert nagyon meg akartam szerezni. Spórolgatni kezdtem a centjeimet, és pár hónap után megvettem. Nagyon szerettem azt a könyvet. Nagyon szerettem Walt disney -t. Több volt egyszerű embernél. Inspiráció volt. Ha belegondolok, hogy ma itt állok a házban, amelyet Disney épített, és épp az imént adóztunk Jack emléke előtt, fantasztikus érzés. El sem tudom mondani mennyire. Két nappal később Neil Kirby lánya, valamint Jack és Ros unokája Jillian közzétette apja üzenetét a Kirby for Heroes Facebook oldalon. Pénteken, az a megtiszteltetésért, hogy átvehettem a Disney legendák díjat az apám nevében. Stanley, aki szintén díjat kapott, nagyon szépen és érzelmesen emlékezett meg az apámról. Azért említem ezt, mert az elmúlt két napban csúnya véleményeket olvastam Stanley-ről. Bárhogy éreztek is az évekkel ezelőtt történtekkel kapcsolatban, ideje elengedni a múltat. A lényeg, hogy az apám végre megkapja az őt olyannyira megillető elismerést. Feleségét gyászolva Lee még nagyobb hévvel vetette bele magát a rendezvényekbe, mintha mindenütt ott lett volna. És bár lehet, hogy ez le tudta kötni az idejét és a figyelmét, hamarosan komoly problémák merültek fel, amelyeknek köszönhetően Stelli életének utolsó felvonása bizarabbra sikerült, mint az bárki is el tudta volna képzelni.